Després, a Després de més d'un any de latallades agressives de pressupostos als governs europeus, els latarnen l'obtenció de resultats al continent, enfronten els responsables de formular la política econòmica a Madrid i a Frankfurt amb una pregunta incòmode. No haurem estat treballant sobre el problema incorrecte? A més, les latallades de pressupost han estat acompanyades per la denúncia del Banc Central Europeu per estimular el creixement econòmic, augmentant dos cops el tipus d'interès per contenir la inflació els mercats d'obligacions van tastant països amb despesa més elevada i pressionant de forma individual els governs perquè es vegin obligats a mostrar al món que són capaços de controlar dèficits i que poden pagar els seus comptes. Espanya s'ha vist forçada a aprovar la col·locació dels límits constitucionals sobre el dèficit del govern en un intent per tranquil·litzar a inversionistes globals. El perill és que al mateix temps aquestes mesures de control del dèficit s'apliquen de forma molt ràpida i aguda, amb reduccions salarials, acomiadaments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 El Govern de Catalunya es troba en una situació complexa, atès a la manca d'idees per augmentar ingressos quan no es redueixen inconscientment amb experiments fiscals. La recepta de la reducció de la despesa no és incorrecta, en tant que el preu de l'austeritat del Govern no sigui la manca de creixement i de serveis essencials. S'ha de treballar paral·lelament a la recerca de noves fonts d'ingressos que puguin equilibrar la balança. El que sembla paradoxal, més enllà del mateix dilema, és que la institució responsable de garantir l'estat del benestar, assolit amb l'esforç de tothom, no dubti a aplicar les primeres i més dures mesures de contenció sobre els sectors més sensibles de la societat, la sanitat, l'educació i els serveis socials. Dèiem al començament que molts pensen que potser s'ha plantejat erròniament el problema. Efectivament, de vegades la formulació d'un problema és més important que la seva solució i potser es tracta d'emmolar els nostres predecessors en les anteriors crisis, com la que va marcar el pas a l'edat mitja, al Renaixement, en aquells terribles temps de crisi va ser més efectiva la creativitat que no pas el coneixement. Ara potser cal aplicar novament la creativitat per endavant. Potser la forçar amb valentia a la xarxa en que els seus nodes són institucions en capacitat per organitzar activitats relacionades amb la cultura i el procés d'emprenedors, com ara les incubadores empreses capaces de sostenir i consolidar les iniciatives que on van generant. Per tant, potser ja és hora d'introduir definitivament l'emprenedoria com a assignatura i eina transversal a les etapes finals de la formació, atès que probablement aquesta serà una de les claus de la recuperació. La crisi ens obliga a la inventar-nos, a posar en marxa la creativitat per desafiar-la. Els moments de recessió suposen un major esforç, però també és cert que qui supera la crisi ens surt l'ha forçat. No podem resoldre els problemes fent servir el mateix tipus de pensament que vàrem utilitzar quan es van crear, i per això calen idees. Idees que han de sorgir de les institucions, dels col·lectius i de la ciutadania i que poden trobar un catalitzador als ens gestors més propers, el municipalisme. Un Ajuntament, com a entitat coneixedora de les potencialitats locals, té l'oportunitat d'exercir el lideratge en sectors econòmics emergents en capacitat de crear riquesa dins el municipi, posant en valor el talent emprenedor de les persones que hi viuen. Però enmig d'aquest escenari de moderada esperança, cal estar alerta. Més enllà del nostre territori, hi ha qui posa la seva creativitat al servei d'una perversió recurrent i estacional. De forma episòdica, milimètricament calculada per distreure'ns d'altres afers, cada 11 de setembre se'ns obsequia amb un argumentari ric en provocacions i greuges. Ja inventada al segle XVIII, d’infatigable tasca per fabricar artificialment la crisi d'identitat catalana omple de discurs les declaracions institucionals d'arreu del país. Aquest nou atac a la llengua, a la llengua catalana, de la mà de la Interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, exigint desmuntant dos mesos la immersió lingüística, ha desfermat una nova onada d’indignació i de crides a la desobediència de particulars, professors, polítics i activistes. Gairebé tots els partits catalans fan costat al govern, que ja va anunciar que presentaria un recurs a l'interlocutòria al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i demanen al govern que es mostri ferm a la defensa de la dimensió lingüística i que no faci cap pas enrere la qüestió del català a l'escola, una escola a la qual veritablement li ha tocat el rebre. I acabo, acabo pensant com resoldrem aquesta crisi, com aconseguirem la calma d'esperit necessària per aplicar els nostres potencials per sortir-nos-en i sobretot pensant en què cal que passi al món perquè els menys pensants que no dormen maquinant atacs a la nostra identitat deixin obsequiar-nos amb arguments per estar de mal humor cada 11 de setembre. Visca Catalunya i visca Tiana.